Noi andiamo subito a collegarci con uno dei nostri più grandi inviati Forlozzo D'Amelipoulen che si trova per noi in Portogallo nello specifico a Oporto per raccontarci un fatto che vogliamo far narrare a lui proprio perché eh, è lì apposta per spiegarcelo e farlo sentire a tutti i nostri radioscoltatori in diretta dovrebbe essere già collegato pronto Forlozzo Ciao a tutti, ciao Lillo, ciao Greg, ciao Alex Blaga Ciao Forlozzo, ciao. allora come ci hai anticipato oggi si sta svolgendo una particolare, singolare, bizzarra regata lì al porto di oporto no cioè dal porto partono delle delle navi che portano delle porte delle porte aperte delle porte aperte addirittura sì. eh, trasportano porte aperte come come si svolge chi è chi vince in questa eh, in questa regata cioè qui chi porta in porto le porte cioè la gara è così chi porta in porto le porte chi porta perché in... si ritorna al porto di oporto ah allora, dal porto di oporto si parte dal porto di oporto sì. e chi porta le porte chi porta in porto le porte aperte e in porto e parte dal porto. Allora, no, allora, allora, allora si parte allora, dal porto di Oporto. Dal porto di Oporto, dal sì. porto di Oporto, si, porto, si con parte Con le porte si parte dal porto di Oporto. Si, con le porte ah, si parte. Con le porte aperte si parte dal porto di oporto Allora, con le, ah, con le porte aperte da Oporto si, si parte con le porte aperte si parte dal porto con le porte aperte. Forlozzo? Pronto. C È stato un un rumore lì, non abbiamo capito. Sì. Forlozzo? Forlozzo? Eh no. no. Deve essere caduto, caduto il collegamento essere. ma lo ripristineremo più tardi eh, ringraziamo Forlozzo da Oporto e ci risentiamo via Andiamo avanti, avanti.